Dunibane loizuneko begiraleak elkarteak laro urte ospatzen ditu aurten. Euskara, dantza, kantua, musika, sukaldaritza lantzen ditu elkarteak. Eta gurekin goizuntan xabizu belet lehen dakaria egun ontzuri. Euskal kulturaren alde aritzeko sortu zen begiraleak mila bat ziunta hogei urtean. Eta ipare Euskal eriko itzan adibidez hasteuntan irakurditaike Euskara Euskal kultura eta Fede giristinuaren zabaltzeko asmoz, elkartea sortu zutela lau emazteek, eta gaur egun astapeneko balore horiek zertan dira, Xabi Zubelet. Bon, ez du, eh, orduan izan zen bat ere, xede berdin-berdina. Naiz eta eskoara eta eskoalkuldura suspertuta defenditu nahi. Eta horretan gira, doni banelutzen Madalende jauregi begi Elis Aramendi, Ar Antoinet Lakara eta Madalena Bribet. Emaztek bultzatu elkartea. Bai, orduan, eh, egoaldean, eh, bazen jaten nik, eh, eh, abertzale emakume batza deitzen zen... Eh, Emazte talde bat, eh ba nola eran abertsaler refuxietoei laguntzeko, pobrei laguntzeko eta Elizaren inguruan olako zerbait bazen, ez? Eta lau emazte horiek ikusi zuten e, Donianeloi tsuren eta e, iparralde osoan hasi zen. Gero Donibanekoa bakarrik gelditu baitzen. Eh ba, olako zerbait sortzeko batez ere euskara sortzeko, euskara sortzeko bakatu, bultzatzeko, suspertzeko eta euskal kultura ba eh e, xutika txikitzeko. Jaude nik e, ikusten duzuen bezala, ba Euskara eta bere kultura perilean ikusten baitzuten orduan ere. Historiko aipatuko dugu ere esabizu bolet istantian, antzerkia semintzatzeko. Lehenik, priseski, eh, eskora perilean eraten duzu. Oaiko egunean, doni banei luitzuneko lujaldean dugu, ez baita doni banei luitzuneko jendia Euskara ainit zentzuten da elkartearen bidez edo elkarteari esker? ber bon, oste kit del quartier iesker el, esker, el entzuten den el quartier barnean bai el quartier barnean eh, hor gira 300 kide eta gehienak donian dagak 300 kide errai du ba hainbeste famili badiela beraz aurrak helduak deneteik bada Eta egia da, ba, begirali esker, ikastrolari esker, aekari esker, eta euskal kulturan eta euskara suspertzen eta laguntzen dutei, duten guziei esker. Ba uste baino gehiago egiten dela eskora adonio baren, gampotik etortzerakoan eta gambetak e, ibiltzerakoan, hor ez da eskolarik bat ere entzuten, baina e, neguan eta gure fabilietan eta gure sokoetan, e, bai, ba, entzuten dela, bai. Duela, laro gehi urte, ranbezala sohtu zen, begiraleak elkartea doni bane loitzunen, uh, bon, garai bidezia zen ere, baina Euskara kinkalagian, zela, aipatzen zinuen, aldaketa, handia izan hoteda, laro gehi urtez? Ba, nik uste dut, ba, nire belaunaldiko jendek ba, ikusten dela ikusten dutela ze aintzinamenduak izan diren. Gu gazte eta hau ginen ian eskolan, betse bat ere eskolararik entzuten, bat ez ere hirietan, doini ba loizuneko zelako hirietan, eta halki eta lotxas hartu baitzik guten denegi. E, Hoain, holakorik, ba, nahiz eta... Eskola franjecettaro gogio eh, olako ma, hamini bat bizi oño ere ba eh, ikusten da ba eh, skoran, nola eh, aintzinatu izan den bai eh, ikastolei esker bai erakuskantzari erakuskan esker eta eh, nik uste dut al ere eh, alketa lotxa hori bat hoi eh, baztertu dela eta e, eskoaltzalek eta abertzalek eta dene, e, denek induten lanari esker, azken e, bergoi urtetan, urratxan ba, diak emandideela. E, lotura bat egiten aldea, Xabi Zubelet, EH Baiek azken haute eskundeetan, e, maitza iziak rionak eginditu, zuen lur aldean, sen ditzen da, kanbiamena aldak egoera hobetzen ari dela sen duzu? Baina nik uste dut hor badiela bi gauza, e, bi gauza garrantzitsu. Alde batetik e, Euskal Zaldeak eta eskora ez, eta hor bertako jendeak eta e, Eskuararen e, aldeko e, lotura eta sua e, e, sentitzen dutenek, e, e, mintzatzen dute, ikasten dute eta irakasten dute. Gero, e, hainbertze kanpotak eta hainbertze turistak eta holako izan dira doñeanen eta badide doñeanen, ba, beste fenomeno bat e, agertu dela, ez? E, bertakoak, nahiz eta eskaldunak ez izan, a, e, pozik egoten dira, plazera handia hartzen dute, ba, e, e, eriko norbait e, atxe matiak ahriketan eman dezagun, ez? Eta lehen agurtzen, elkarrekin agurtzen etzen e, iendea, ba, hoain e, doñean dara izateagatik ba, agurra egiten dute elkar. Hork ez ere zorraitu ba, eh jende guzti horiek e, ba, lokalak e, bezala e, ikusten dutela hienburua eta lokal e, bakarrak azkenean ba eta euskaltasuna eta gure gure nortasuna defenditzen dutenak ba dira, beraz eh bada e, zerbait ikusteko bien artean naiz eta raikonuke ba eh ema desago munizipaletan egin den 26a eta 2 arrinutzilian orain 158ek denek eskorai mintza dezaten eta ikas desaten ez goizberine begi daleak laro gehi urte ospatzen dituen elkartea aipatzen dugu Doniban Eloitzune aldeko elkartea eta be euskara dantza kantua musika sukaldaritza lantzen dituen elkartea da eta Xabi Soubelette elkartu none zion sionbe salalean euskara baliatzen da elkartearen baitan hori zenion, baina euskara ez dakiten hoiek hurbiltzen ote dira elkarteruntz eta Euskara ikasteko gogoa pisteen ote zaie ere elkartearen bidez? Bon, nik ez dakit eh, eh, ez dakit ikasteko eh, gogoa edo beriala eh, sortzen altzaien. Bon, eh, kampotek eldu dienak eman dezagun edo eh, bertako ez eskaldunak, erdaldunek. Ba, eh, lemiziko urratxa egiten dutena, ba, eh, kantua eta, eta danzaen bitartez egiten dute ez eh elduak batez ere, haurek eh? ja eh, denik eheen bidie egiten dute ikastoletan eta beste ekoletan, ez? eta sistema bidunetan. Baina heldu horiek ba eh, heldu zaizkigu eh egitera, ba dantzan aitzera, kantua aitzera, sukaldea ikastera, eh mendi ere egiten ditugu eta etnofolkloreolako talde bat ere badugu ikusteko zerdien jauteriak eta bai, ikerketa ibiltzeko ere, ez? Eta e, hortan e, ikusten dute, ba eh eskualdunak ez 8ak eta ez zirela... Eh, hain beldorgarriak eh, hain bertze urte luzaz, erakutsi digutzen bezala, eta beraz, hor, integratzeko modu bat badute kanpotarrek, eta bertakoek ba, eh, ikusten dute, ere, ba, eskola eta eskola kultura defenditzeko leku bakarrak ba, horiek direla, holako elkarteak eta holako eh, eskolak eta ikastolak. Beraz, eh, etortzen dira, lemiziku horatxauri ematen dute, eta gehirretan bigarrena, Ba, guk ere dugun e, e, mintza-xokora heldu dira, bo lehenik ahekatik pasatzen dira, eskora ikasteko, badira, e, ez da gehien guamistan da, baina e, badira halere uhtero, iruzpalau, hori ematen dutenak, eta gero ba, ikaste dutenian, gero gure mintza-xokora, aztelenetan biltzen den mintza-xokorat heldu e, dira, agitzekoa da ikustek, ikustia, e, lau edo 5 urtez sortu ginuela mintzasoko hori ba, Bego goi pertsonak baino gehiago heldu direla e, eskoraz eitera eskoraz mintzatera eskora hobetzera eta hor e, denetaik bada ere euskaldun zaharrak badiela ikusi behar da. euskaldun zaharrak eskora galdu zutenak edo e, hauldu zutenak eta beraz berriz e, eskora eskuratzeko gisan ba, heldu zaizkigunak, ez araberaz, horretan gira. Xabi Zubret, eh? latanoi urte giber eratek ginez, lau emaztek sortu zutera ipatugu, baina e, izen ospetsuak ere haipu dira iratze derbezala, zenta antzerkiarekin abiatu baitzen, hor izen jende horiak importantak izan dira? Ba, Ilemiziku uratxak, e, ba, hori tamagosti edo hortan, Eh, Antzerkiaren bitartez egin ziren, ez? Eta hor, baziren, eh, iratzeder, erran bezala, baina baziren ere bertze eskoltzale eta bertzale batzuk hor, eh, lau emazte hoien inguruan, nola erengoinec arajac e, la, pierre de eta holako holako jende ospetsua bazen ez ta, e, Batzuk batzukien e, arteko batzuk ba, obrak obrak e, idatzi zituzten begiralendako eta donianen ba zen gure e, elkarte, e, elkartearen inguruan e, begirale e, nola erran tropa e, eta han donianen loitzunen ba, Em, gure etxea antzokian, lemiziko gake mantziren, lemizikoa izan zen, supaster chokoan, deitzen zena. Em, madame Io batek, eh, eskol, francesa eskoletan irakasle edo egien txasena, eta eskorarat beraz gero itzuli zen, berak iratzi eratkoa, eta biziki gozapolita, eta gero eh nisoroitzen orain izen zi ez baina ba zen nerosaba batek ere dominik Zubeletek ere egindako xuriket xuriket aropaxuriket da aropa la conservaite eh, eta gero eh gero etorrisidente lesforomson torrisen eh etorrisen suo quaco eh, a pesar ni soitzen orain bere izena zingen eh, eta bon eh, sonbait ezagun eh, leon leon E, bon, eta gure Eno folklore eta literatura taldeak berriki orain dela ba, azken 3 er, urte horietan, ba bost, bost pasei liburu atera ditu. Eh, orduan egin ziren e, antzerki e, obraen tekstoak osiekines, Eta beraz interesgarria da ikustea. Ba, orduan e, orain bezala ba hortan e, lanian aiki zirela, ez? Mm -hmm. Eta begiraleak elkarteak erramezala larrogei urte ospatuko ditu. Aste buru untan, xabizu belet, egitarauan zer duzi erdian propusatzeko, etorriko dire nahi? Egi errateko, e, larrogoi urte horiek egiezko data emaiatzaren amaseia eta amazazpia. Amabost, amazazpia, ama amazazpia, dira, hor ospatzen ditugu, minaz... E, iten dugu Baskari handi bat, ikusgarri e, e, berezi bat, e, belaunaldi guziekin e, jaialaien amaseian, atxian, dena urririk, biztanda, e, erakusketa bat ere ginen dugu, e, eta um, ostiralian, beste kantaldi bat ere. Horena parte, erabakik ginen, ba, urtean zehar, ba, gauza berri ugari sortzia eta egitea, ez eta hasi ginen, E, iauterietan hartza egunari ba, indar berezi bat e, emanez. E, gero santage e, da aurten ere, dela berrogoi urte taldean egiten zena, ospatzen zena, ba, begiz ere martxan ezarri dugu. Eta irugarren gauza, eta aurten sortu dena, Euskarala iraitzen da. Kantuaren eguna e, bere ogoi aurten ondotik ba, e, itzali da, Eikusi baitugu ba, leku guztietan egiten direla kantu bazkari fari eta istorioo eta beraz gure bidea egin, egin ginuelela ustez eta. Ba, e, zego be ba, euskarari e, loturik egon bestea bat egitea. ta e, gure sortzailea, jotarako sorttu zuten begiraleak, Beraz euskara lai hori, ba, euskarari omenaldi bat bezala egiten diogu, na geniki egin bederen eta e, ara. E, igandian izanen da, donian iloitzunen, goizeko amaretan hasiz, amartar dit, amarkatu hasiz, eh, atseko behatzik arte, eta eh, anaitasun lehen, lokaltasun, eta anaitasun hori haipatu nahi nuke ere, hortarat eh, eh, nahiko genitu zkelakotz eh, ekarri eh, jendeberriak, ez gure artean betiegon, bai... Eh, E, ba, enik ez dakit erriugatxetan edo e, e, Euskararen inguruan egiten diren bestetan edo politikan nabertzaleko giroan bakarrik. Eta hortan e, e, nahi ginduen, ba, biskabat e, gure leio eta gure atea zabaldu eta Euskar alai hortarako egina da, ere? E, Augei eskainia ere eta aug guziei eskainia, ez? Bai ikastolan direnai eta bai eskola elebitunetan direnai ere eskola sistema guztiak bat egin dezaten unbet lemapean ere antolatu duzue hori importanta da or, eskola sistema guztiak batzia zuentzat bai guretzat eta eskolararentzat nikuste dut goko gastugula hasiola handirik e, eskolararentzat bistan dela de ani berro izan sisenais eskolaren eskolarazko irakasle holako e, eskola batean ez pribatu pribatu lebidun batean eta e, ikusten da, e, sumatzen da, nola e, batzutan eta kasu batzutan, eskoa gero eh etxean ez balimo dute egiten do lagunekin ertean ez balimo dute egiten, ba, jende hain itzaltzen saiela eh suspek hori eta beraz e, Eskaldun guziak eh, bil eh, daitezen, olako besta batian, eta olako besta ugari izan beharko liteske, erri horatx bat dalen, haipatut ez eh, balit bezala, baina ala da ez, e, jende guziak eh, joaiten dira, eta hori nahi koinuk ez, e, zerbait bizi, eh, antorakuntza bizi baten, eh, E, inguruan ba euskaltzale eta euskaldun guztia bil daitezen. Euskara erakasle bezala, euskararen egoera aurretan jaendu zu egon zirela pribatuan erakasle, nola ikusten duzu geroa? Ba geroa ba lengoari comparatus ba aise o begoa ta lengoari irranaitu dut nere denboraztakoa eta ba baita euskara Ida, Euskara ikasten, hainbertzei jende baita Euskaraz ikasten, eta nik uste dut, e, gero eta gehiago izanen direla. Eta e, lehen aipatzen nuen lokaltasuna ere hortan e, ageri da. E, ba, Berestasun bat baita eskora e, ikastea eta horrek erakusten du ba, e, hemen goa, omen e, gotarrak e, diela e, ohtarat hobiltzen direngosiak eta ba ni gusti dut batzuk erraten baitute euskara galdua izanen dela 20 urtean buruan ba estutustela izanen denik ez Bukatzeko gandeko egitaragoaz ere baduzue webgune bat eh egitaragoaren beratzeko ta maiatzeko ospakizunentzat ere Bai badugu webgune bat gure gure egitaragoa euskara laien egitaragoa E, ikusteko eh bi hitzez bi hitzez izenen dira goisian gero Donibane el Cantus e, amaietan gero picnic galdoi bat besta hori picnic bat dala dala kotz eta jende e, guztiak ekartzen du bereianaria alere taloak eta ogitartekoak izanen dire algai. gero atxaldean e, atxaldean e, paiasoak eskoraz e, kuskiki eta porruski bizkaitarrak heldu dira Gero, dantza begireleek eman dudukute, dantza saio jume bat. E, gero izan indira interpretazioak, eta hortan nahiko nuke bizka bat hori e, aipatu, ba, interpretazioak e, izan indirela e, bostetan lehenik, eta gero bakotxak e, egiteko nahi duenak. E, talde guziek edo eskola guziek edo gelabatek edo Begiraleko talde, talde jo batek, edo beste haekakoak ere dute zerbait. Ba, taula gainean, e, idio daitezen e, zerbait egitera, nahi duten zerbait. Ba, oktan, irik, e, pixka bat, espontatean iri, e, eta e, olako e, zerbait biziari atea, atea, atea irikitzeko, ez? Eta bukatzeko, bestan da, beti bezala, mutxikoak laga indantza eta ola, ez? Begiraleak, eta, bai, begiraleak puntzo horrean, bai? Bakjadu, jena, bai? Bai, bai, eren duen herran ikastolak eraintabilik, baileak erabilik du eta inen duela bere ostatua eta berak izan endirela orko, orko bo, betikoak ez. Bek, eta begiraleak puntio horgen argitasunak xabizu bure eskertzen zaitugu. Ba, om, emili eskertzu